Doină de dor la întâmpinarea Domnului. Doamne, de bucurie și dor, braze s-au înfiorat, izvoarele lacrime au vărsat, iar noi cu fapte de iubire și dor te-am așteptat. Doamne, de bucurie și dor, sunt stâncile, caieze au săltat. Și munții, ca preoții în haine albe de gheață, s-au îmbrăcat. Doamne de bucurie și dor, gândurile noastre ca niște zâne, o horă au jucat, și din raze de soare, o cunună de slavă, prin doine la cer, ți-au ridicat. Doamne de bucurie și dor, Luna ca o mireasă în raze s-a și ca o podoabă peste lume să cadă, le-a lăsat. Doamne de bucurie și dor, firele de iarbă cu rouă fața și-au spălat și în genunchi să vii te-au rugat. Doamne de bucurie și dor, slava ta ca un curcubeu, un pod de raze. De la cer la pământ a așezat. Doamne, de bucuria noastră, limbile sectanților, ateilor și răilor, cu spaima au înghețat. Doamne, de bucurie și dor, rugăciunile noastre arip de porumbel au căpătat și la cer s-au urcat. Doamne, de bucurie și dor, glasurile de argint ale îngerilor, o doina de iubire ți-au cântat. Doamne, de bucurie și dor, cu toiagul de arhiereu, ușa bisericii din inimile noastre ai deschis și ca un împărat al luminii a intrat. Lacrima bucurii la întâmpinarea Domnului. Doamne, dăruiește-ne cununile fericirilor, așa cum pe Sfinții Tăi, ca pe Îngerii Tăi să fie Duhuri, ei recreat, tot așa pe noi, ca pe slujitorii tăi, făine ca para focului, fiindcă dorul spre tine ne-a purtat, și lacrima bucuriei în geana ochiului a tremurat.